You're listening to Rutgers Radio on 88.7 wrsu -FM New Brunswick and online. Az asszonyok nem akartak leállítani. Mindaz azt mondták, hogy részek vagyok, az feleségtartó. De mind azt mondták, hogy részek vagyok, az vagyok. A szeretőm, a szeretőm sárpatak, Hogy a hideg, hogy a hideg ott legyenik, nem adott pénzpán inkább, sem az acomadó. Mentem mikor mentem hazafelé, hankocsüttek a leányok arra felé. A pánkur nem adtadó, szakadjon le anyakat. A, a pánkur nem adtadó, szakadjon le anyal.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 És hallgatóim, most pedig hallgassák meg a mai hírcsoportot, amit összeállítottam önöknek. Az első hír az uh, semmilyen zsoltról szó, szóval mit pál után plágiumgyanú semmilyen doktoria és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 Az Ernst Enyangnál a díj nyertese idén Sándor József lett. Az üzletember 10 milliárd forintot meghaladó, árbevételű cég kizárólagos tulajdonosa. Tevékenységével hozzájárul Magyarország egyik húzóágazata a járműgyártás fejle, fejlődéséhez. Előzetes letartóztatásba helyezte a pécsi városi bíróság vasárnap azt a férfit, aki a gyanús szerint megölte az anyját a Baranya, Baranya megyei székhelyen.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 az primásának a férje, Laci, hajna német Laci, állást kapott Magyarországon, és a család Magyarországra fog költözni egy rövid időre, ami lehet, hogy nekünk egy kicsit hosszú fogunk tűnni. <laughs> szóval hát, alkalmazkodni kell a, a helyzethez, és egy együttesnek mindig fel kell készülni a változásokra. És ugye elutaznak, uh, talán Laci ugye már ma, ma utazott el, úgy beszélgettünk erről, hogy ez, ez már megtörtént, de attól függetlenül arról is beszéltünk, hogy ők ugyanúgy megmaradnak a zenekarnak az életében. Így van? Természetesen, úgyhogy uh, uh, hazamennek, és uh, végül is uh, ez olyan, hogy uh, Józsinak ugye most azért ez egy kicsit keményebb munka lesz, Illikó nélkül, és Laci nélkül is, de hát ugye mind Ildikó, mind Prémás, Józsinak ez helyettesítenie kell, de Ildikó is ebben maximálisan segítséget nyújt. A csürdöngölőhöz is természetesen le kell, hogy járjunk, mert eddig Ildikó és Laci együtt dolgoztak is, mivel hogy férfeleség, tehát család otthon is ugye ezeket egymás között meg tudták beszélni ezeket a dolgokat. Ez most nincs. Tehát mindenféleképpen le fogunk járni a csürdöngölőbe. Jó lesz a csüldöngölőnek is, mert élőzenére tudnak próbálni, és jó lesz nekünk is. Tehát szoros, kicsit szorosabbra köti ez most a csüldöngölő és, és az életvának a programját. Arról nem beszélve, de hát ugye ott van még Áron, ott van még Raúl, ott vannak a többiek, George és Próbáljuk ezeket csinálni. Nekem is ugye a szimbólummal egy kicsit keményebb lesz a feladat, mert eddig csak hogy kísértem talán, néha itt-ott, most már ugye, mint szóló hangszer, ugye.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 minden évben, nem tudom, hogy hány alkalommal, de... Így van, akkor... többször fognak jönni, természetesen többször fognak jönni, és ugyan, mi is megyünk majd Magyarországra, tehát ez, ez jelen pillanatban, ez terve van véve, azt hiszem, jövő, tehát március találkozó is talán egybe véve, de ez még a jövő zenéje, úgyhogy már meglátjuk, hogy a későbbiekben úgylag, de természetesen, ők jönnek, mennek, jönnek, mennek. És mik azok a programok, amiket a, úgy évi rendszerességgel csináltok tudnátok erről beszélni, és hogy ezek változnak-e. Józsi? Hát valószínűleg nem fognak változni, próbáljuk megtartani a eleve meglevő elkötelezettségeket. A táncházak, a Magyar Nap továbbra is a programon van, és készülünk rá. Szóval a táncház hány van körülbelül egy évben? A New brunswick -a kettő, esetleg három, hogyha a magyar napjot is táncázzal fejezzük be. Uh -huh. És uh, megkívásokat mindig lenni. vannak New Yorkba, Washington DC-ben ezeknek eleget fogunk tenni. És ugye március körül szokott lenni ez a koncert, amit a New a, a, a crossroad, -er, igen. színházba szoktatok csinálni, az is megmarad. Egyelőre még nem tudunk, nem sem. tudjuk róla. Tehát ez, ez, ez, ez még mind megbeszélés alapja. Uh -huh. úgy, uh -huh. hogy. Mert azért annak nagy sikere volt. Én igen. Ezt oh, lehet mizinkösen. mondani. Uh -huh. úgy, hogy, és azt úgy tudom támogatta is, mint ó, úgy általában az életfát, és a csöldöngülött támogatja. Uh, és um, azt hiszem, Middlesex kantinak uh, egy szervezete, tehát uh, valamiféle kisebb, ilyen olyan áll, áll, állami támogatást is kap. Így van? Ez Mind nem fog megszűnni. Igen, igen. Nagyszerű. És, hát, uh... Itt kellene megköszönnünk talán jó alkalom, hogy megköszönjük a a nek hogy a csőrdöngölőnek a termet biztosítja a próbához. Ez egy uhum. nagyon nagy dolog. Igen. igen, és mindenki nagyon sokat segít. A cserkészektől kezdve egyébként mindenki, és bármikor, hogyha a teremre van szükség, vagy más egyéb dolgok, akkor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 Előfordult, hogy mondva csinált ügyekkel, vagy trükkökkel zárt talált. Nem csak mi, tehát más különböző programok. Természetesen egy 15-20 évvel ezelőtti dolgról beszélek. Úgyhogy a Gárda Jócskál lecserélődött és kicserélődött, és ma, tehát mint a Hegbe is, például a Józsi, amit, amit említette, fantasztikus és csodálatos, és rengeteg, rengeteg nagyon sok jó program van, nem beszélve a Heritage Center.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 Később a dolog, hogy az utánpotás. igen, a helyzet az, hogy Ildikó tanította a gyerekeket hegedülni, és a szülők próbálják ugye a gyermekeket megtanítani, állandóan hallgatják a magyar népzenét. És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 Szóval ezt nem uh, igazából Mondja Józsi. Hát nagy öröm látni, hogy a tánzházaknál is beülnek a gyerekek a zenekarba és nagyon bátran és nagyon tehetségesen zenélnek velünk. Igen. És uh, tulajdonképpen én uh, kicsit csalafinta voltam, mert ezt a kérdést már úgy tettem fel, hogy uh, van egy másik témánk, amiről szeretnénk beszélni, uh, ugyanis heki, és a Józsi, ők képviselnek egy, egy új intézményt, ami azt hiszem, hogy egy színfoltja lesz a magyar közösségnek. Igaz, a neve ennek az intézménynek, ami egy zeneiskola, az angol, úgy hívják, hogy Music Stream. Lejjetek kedvesek, kicsit mutassátok be ezt az iskolát. Hát alapjába véve ez úgy néz ki, hogy talán ez lesz az első olyan intézményesített zeneiskola, ami magyar, magyar zenét tanít,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 pötyöksz valamit, és utána mehet haza. Úgyhogy, és ez el el, el, elváradó majd, hogy otthon is ezeket átnézik, ezeket a dolgokat, úgyhogy tehát, hogy teljesen teljesen nagyon érdekes lesz. Igen, és jelen pillanatban is van, van már tanítványok. Van, van, van van már, aki, aki jön, és uh, néhány hetet volt csak, meg tudja szólaltatni a hangszert, hihetetlen. Uh -huh. És megint ki szeretném hangsúlyozni, ugye ez csak magyar népzene, Na, csak magyar népzenéről szól ez az iskola.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 Szóval akkor most mielőtt uh, meghallgatunk még egy zeneszámot, mindenkinek szeretném a figyelmébe ajánlani ezt a Magyar Népzenei Iskolát, aminek a neve Music Stream, és a tanárai és az igazgató itt velünk a stúdióban Gartai Heki és Horváth uh, József, úgyhogy uh,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 The song oh. got these... A azt hiszem, hogy kis problémánk van ezzel a CD-vel, mert néha-néha ugrik, úgyhogy hagyom itt menni a háttérben, és közben én beszélek, és újból elmondanám, hogy önök a Radgers egyetem magyar nyelvű rádióadását hallgatják a mikrofonnál Devecseri Tamás, és a mai műsor vendégei, az életfa népzenekarnak a tagjai név szerint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 show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 Nem táncoltak. Sőt, Józsi meg is jegyzett. Szomorúan van. mondom, hogy igaz. Igen, szomorúan mondod de valami... Persze, azt tehát, mondtál. Ez csak azért, hogy nehogy Hogy legyen. Tehát. Hogy a, a, valamit a bal lábadról mondtál, vagy a jobb lábadról? Na, hogy volt ez? Egy is is gondomban, mire Na. manóra gondoltam, nem az kettővel. Igen. Szóval ezt korrigáljuk, tehát azok, akik a csürdöngölőből hallgatják az adást, ne sértődjenek meg, ez egy tévedés volt, amilyet elnézést kérek. Az itt lévő zenészek ugye a csürdöngölőt mellett adják a zenei kíséretet, és uh, szerves részei így a, a magyar népzenének és a, a magyar népi táncnak. Azon kívül ugye beszélgettünk az iskoláról, ami most indult az ő vezetésükkel, és. Uh,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 hogy lassan már olyan, mintha valami unikum vagy hungarikum lenne. E, nagyon érdekes a keresőbe, és például hasonlókat lehet olvasni, hogy, hogy pejoratív kifejezés a magyarsággal szemben a nemzeti identitással a, kapcsolatos a, cselekmény, tehát aki ugye a, a, a, az, e, az elit értelmiség a, többnyire magát a, a értelmiségű körülbelül soroló személyek,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 A magyar névzene túlságosan magyar, a leves túlságosan gulyás ízű. Tehát nem tudom, hogy érezzük-e benne ezt a teljesen, teljesen uh, uh, eszement. És, uh, vannak olyan emberek, akik uh, ezeket a dolgokat előszeretettel használják, de én ezt csak azért szeretném, hogyha uh, egy gondolat erejéig uh, így megbeszélnénk, mert uh, uh, olyanok is elhangzanak például, hogy tanuljunk meg kicsik lenni.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 Uh, és uh, higgyék el, hogy uh, sokkal jobb, mint Hollywood. Ezeket a videókat uh, végig lehet nézni, és ott uh, említette az egyik parlamentben dolgozó, hogy tanuljunk meg kicsik lenni. hát na Most el tudjuk képzelni azt, hogy ha a parlament falai között ilyen mondatok hangzanak el, akkor ugye mi van a kint? Tehát, uh, csak azért köszönöm a kérdésedet, mert ez egy jó kérdés, és ezt helyre kell rakni. Én csak annyit tudok mondani, hogy az évvilágon ne foglalkozzanak vele. Tehát uh, nyilvánvaló, ugye, hogy uh, a kultúrámat, ha megőrzöm, és mivel, hogy magyar ember vagyok, a magyar kultúrámat őrzöm, uh, uh, ezt, ez, ez, ezekkel a kifejezésekkel nem kell foglalkozni. Na most um, ugyanilyen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 Víg volt addig haj, azóta sírva vígad a magyar. Tehát innen van, ez, ez meglepő, de innen van szintén és unikum a dolog, és hungarikum. Tudod, hogy a helyzet az, hogy tehát ez a nép lélek, egyébként reneszánszát éli ma a különböző nemzetek és nép lélek vizsgálata, különböző írományok, szöszönenetek jelennek meg egyébként erről.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 nem az evolúció által futó szalagon gyártott emberről van szó, hanem ugye az Isten által teremtett szentilek által ugye mint élő ember gondolkodó ember, ez a férfi és a nő, ennek az ők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 És uh, szóval a sírva vigad a magyar, ez tulajdonképpen kicsit nekem hasonló ahhoz, hogy, uh, hogy például templomokban a zenét általában a magyarok megkérik azt az amerikai organistát, hogy játszak kicsit lassabban, kicsit húzza el. Így van? Ez, uh, ez, uh, szóval ez egy jellegzetes. Nagyon jól látod a helyzetet, igen, ez jellegzetes tudni, Vannak olyan, figyeljük meg, hogy vannak olyan néptömegek, kultúrák, ahol pláne egy néhány pohárbor után csak az örjöngés és, és csak a teleszájjal való röhögés, az, ami ugye azt nevezik csak igazságnak. Egyébként hasonló nép még ilyen egyébként a spanyol. Ez egy nagyon érdekes dolog, és a, a másik pedig az indián. És ezeket, tehát az igazság az, hogy venni kell a fáradtságot, és el kell olvasni, utána kell nézni ezeknek a dolgoknak, még mielőtt, még mielőtt, Ugye ez a sírva vigadó magyar, ezt pejoratív értelemben használnánk. Nem, ez egy kitüntetés. Köszönöm, akkor most hallgassunk újból zenét.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 népi kultúra, és uh, ennek kapcsán Magyarországról jönnek művészek, kézművesek és a helyi magyar uh, magyariságnak a képviselete is jelen lesz. Remélhetőleg az életfogy is. Köszönöm Józsi, és uh, megköszönöm nektek, hogy elfáradtatok ide a stúdióban, Köszönöm. és uh, részesei voltatok Köszönöm. a mai programnak. és uh,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 ami tulajdonképpen uh, uh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 Music heard on wrsu -FM is provided in part by a program grant from the Princeton Record Exchange.